Martin, mm. vad sitter du här och tjura för? Ja, tjurar och tjurar. Men vad är det? Nej, men det är bara det att Britney Spears var i Sverige. och Jag tänkte det här var så häftigt att intervjua henne. Hon lever väl i någon bonusfamilj? Jo, jo men det är hon kanske. Ja, och hon är väldigt känd, eller hur? Ja. Ja, och nu var det ett tag sedan vi hade någon kändis. Jag tycker liksom att podden behöver det. Nej, Martin, det är inte viktigt att någon är känd. Det viktigaste är att någon har någonting att berätta. Och att mm. Jag tycker det är jättehäftigt att vi har åkt runt hela Sverige och träffat jättemånga både kända och okända människor och lärt ja. oss om deras liv i bonusfamiljer och mm. hur de har det. Men ändå Britney Spears.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 Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter så vill ni veta vad som har hänt i Varberg Falkenberg med Omnöjd så tittar ni in på www.hn.se. Och vill ni ha den hem i brevlådan så prenumererar ni självklart. Ni kan läsa lite om oss men framförallt om mycket annat. Vi är denna veckan även med i bonusmaman magasin som är en e-tidning som finns på www.bonusmamman.com. Och ansvarig utgivare är Justina Pettersson som också har familjeträdet. Och henne har ni tidigare hört i många avsnitt av podden. Och de har ju jättemånga härliga intervjuer och krönikor och... Annat som rör bonusfamiljer så läs den. Den är helt gratis och jättebra. Just i nummer två som det är nu så är ju Marcus och Lille med. Och då finns det ju faktiskt en liten koppling till två veckans gäster, eller hur? För att vi råkade träffa Lilly när vi var på vår lilla, var det två dagar? Det var inte ens två dagar, det var en och en halv dag roadtrip upp till Finsbång. Mm. Efter Finsbång åkte vi till Linköping och efter Linköping till Ödeshög. Och där i Hästholmen så övernattade vi, tältade vi och sen träffade vi Lilly. Ja och Lilly och Marcus var ju med i de här specialavsnitten som vi hade när vi hade parterapi i poddformat. Nu kan jag inte rakt upp och ner vilket, vilket nummer det var. Nej men det kan man titta tillbaka. Gladapar.se är ju den hemsidan. Mm. Veckans gäster är alltså flera stycken. Tre stycken sammanlagt i två olika intervjuer. Men två av dem heter nästan samma. Mm, nämligen Emily med i och Emily med i. Och Emily och Emily träffades när Emily var gravid med Texas. Just det, och han sprang ju runt lite under intervjun där. Så de ska berätta lite hur de har det i sin bonusfamilj och vad de har för utmaningar men också glädjeämnen. Mm, de bor i Finnsbong och nu när vi var i Stockholm så träffade vi för andra gången Linda Jöngren Syding. Hon är ju familjerättsjurist. Och, och för hon... andra gången så tvistar vi om dina symboler. <laughs> Just det, samma skämt kom upp, men det var nog du som sa det skämtet jag sa i avsnitt 33 när hon var med. Lyssna på det här framöver. Men innan dess så ska vi väl ta en paus till bästa vecka. Hahaha. <laughs> Det funkar inte när Martin har skrivit stödord, för jag kan inte läsa dem. Det står bara så här, veckans tema tar en paus till nästa vecka. Det står ju bästa vecka. Ja, men det är ju bara för att jag har stavat fel. <laughs> men nästa vecka är den bästa veckan. Så vi har inget veckans tema denna veckan alltså? Nej, vi hinner inte med det när vi har dubbla intervjuer. aha så tråkigt, jag hade laddat. Jag hade laddat. Men då har ju lyssnarna chansen att skicka in ett ämne till oss- mm. Så vad vill ni att vi pratar om? Det är bara att maila till gmail.com eller så skicka in via Facebook eller Instagram. Där hittar ni oss ganska lätt också. Ha, ska vi gå direkt på intervju nu med Emily och Emily då? Ja. Hej Emily och Emily. Hej, och hej. välkomna till podden, välkomna hem till er själva i Finnsbång, Tack. kan vi väl säga. <laughs> att det är vi som är kanske är välkomna. Ja, absolut. Vi är glada över att få komma hit och vara, vara gäster. <laughs> Om man tar en liten kort presentation, v vem är vem av er och <laughs> vad gör ni? Uh, Emily, 33, uh, arbetssökande, uh, bonusföräldern. Emily, 28, just nu är sjukskriven i minst två år till på grund av psykisk och hälsa. Ja, jag är mest hemma. Och det är du som har de ja. biologiska barnen. Ja. Du är biologisk mamma ja. till era tre barn här då, ja. Mm. Hur träffades ni? Via Facebook hittade jag en grupp som heter Gay Sweden. Så hittade jag Emily, för hon hade skrivit ut sin kick, eller vad det heter. Så hade jag skrivit till henne via där att jag hade hittat henne via Facebook. Så bytte vi nummer och pratade och sådär, ungefär fyra dagar. Och sen eh, träffades vi i Borås utanför McDonalds. Så skulle hon följa med mig hem för att hälsa på så är två, tre dagar. Men hon åkte aldrig tillbaka Nej. <skratt> <skratt> så tog <att de> stanna. <skratt> Vad härligt. Borås? Var din allra avisen bodde i Borås då? Nej, härligt. jag var i Allingsås på Spelning. Okay. Så att när vi åkte tillbaka så åkte man igenom Borås och vi var hungriga. Så att då stannade jag och min vän och hennes pappa där. Så kom Emily dit för att hon bodde i Lilla Edet. Aha. Mm. Häftigt. Mm. Och vilka ingår i bonusfamiljen då? Du har två lite äldre barn. Mm. Med en pappa då, ja. Mina två äldsta är en pappa, ja. Mm. Den yngsta och han annan. Just det. Och alla bor här, men... Nej, den äldsta bor i solplacerad. Aha. Mm. Men han, vi är umgänge med honom. Så att han är här minst en helg månaden. Mm. Och hos sin pappa en helgemånad. På lovena blir det lite mer. Just det, och minstingen eh, som vi har med oss här i, i rummet. Ja, heltid. Han bor här i heltid. Och mm, ja, bor ju här heltid också. Mm, mm. Mm. Blir det lite skillnad för dig då, mm. Emily, som, som bonusmamma? Att du blir mer som en vanlig mamma, kan man säga, till, till Texas? Alltså det blir ju en väldigt stor omställning från att inte ha egna barn till att komma in i en familj. Precis. Eh, <skratt> <Ja. skratt> eh, och det är också väldigt viktigt att känna att man klickar med barnen för det är ju liksom inte bara föräldern man ska vara med utan man ska även leva med barnen. Och funkar inte relationen med barnen så funkar det ju längre inte med den andra föräldern. Men jag tycker det funkar jättebra och alltså, jag ser alla barnen som alltså, mina barn. Alltså det rullar på som vilken vanlig familj som helst precis. Mm. Men Texas säger ju mamma till en Vi mm. säger ju att hon är mamma. Mm, ja, mamma. Så. Ja, och du har ju varit med i hela hans liv. Ja, också, kan man säga. ja så att det är ju. Jag var i vecka 17. Mm. När du, och jag ja, just träffades. det. Du var gravid när ni träffades. Mm. Ja. Ja, det, då blir det ju speciellt. Då mm. förstår jag att du känner dig verkligen. Du tvekade en... aldrig. Ja. ja, jag var ja. där i början. Liksom, Vågade jag det här och sådär. Men, men när den rädslan väl släppte så var det inga tveksamheter överhuvudtaget. Nej. Oh, härligt. Så jag var ju även med på förlossningen och allting. Så att, ja, mm. för han var, ju, han var ju inte kommit in förrän nu. Kan man säga för några månader sedan. Den biologiska pappan. Mm. Mm. Men du hade tidigare erfarenhet av att leva i en bonusfamilj. Mm. Fast de barnen var ju lite äldre. Vid den tiden var de väl sex och sju tror jag. När du träffade mm. din, din exfru. Ja, och jag tänker nu var ju grabben här hemma. då Han var väl åtta för han blev tio år. Och hon var två. Så det var ju väldigt stor skillnad så. Har det varit lika lätt eller svårt att... Att börja bilda en bonusfamilj ihop, så som ni hade tänkt er? Alltså så, i början när vi träffades, då träffade du ju bara barnen hemma hos deras pappa, korta stunder. Och så sagt, du väntade ju Texas, så man hade inte jättemycket kontakt med barnen så så att man hade liksom aldrig byggde någon riktig relation. Men sen började ju umgänget utöka. Mm. Och jag tyckte aldrig att det var något problem. Nej. Alltså barnen har ju fastnat alltså, från första stund liksom. Och jag fastnar för dem. Så mm. att, nej, jag tycker inte det har varit något problem alls faktiskt att komma in. Mm. Och, och hur ser du din roll som då både mamma och bonusmamma? Hur, hur tänker du att du ska vara? Nej, alltså ja, i början var man väl lite mer så här, försökte vara lite mer lektant. Eh, så. Men jag måste väl eller måste måste, jag måste väl inte. Men jag är väl som vilken vanlig förälder som helst. Det är själv så det bråkas lite och det diskuteras och det sätts gränser och busas och ja. Du vill ta det ansvaret liksom och gå ja, in absolut. helt och hållet ja, ja, absolut. Mm. Rent allmänt kan ni säga någonting om hur ni brukar bli bemötta då som, som samkänna par? På förskola och sånt kanske till exempel. Förskolan är lite problem mm. Det är det. Dels för att de har problem sen de har fastnat lite vid hur jag var innan. Med min psykiska och hälsa och det var ju lite kaosartat där ett tag med mycket inläggningar och... Mm. Så att de var ju liksom fastnat vid den jag var. Plus det här med att jag lämnade Mattias. Jag kom ut som gay och träffade Emily. Deras pappa har haft lite problem med det. Vad jag tror, vad jag har eh, hört och även konfronterat honom om. Och även dagis, när vi har haft nu sista mötet, så var det en liten flicka som kom fram och frågade om Emily var min eh, kompis. Mm -hmm. Och då hade den ena pedagogen liksom fram och sagt, ja det är hennes kompis. Inte liksom reflekterat hur det verkligen är. Ja, är Nej, vi hade inte ens en chans att få att svara liksom. De är väldigt korta och men annars känner ni er accepterade i stort. Eller? Ja, även jag tycker jag inte att vi stöter på några problem. Alltså, inte när man är nere på byn eller när man är inne i staden, Nej, men man, man har väl hört där. lite sådär bakom. För jag är sån Sonja lite inte riktigt på alla. Nej. Jag vet att många har också en fasad. De är väldigt trevliga och säger annat till en men säger annat till andra. Mm. Många är ju trevligare när man träffar en. Mm. När man ju hört. Så att jag mm. vet inte riktigt för att jag har folk här. Nej, Nej men jag tänker att vi lever ju ändå i en ganska upplyst tid- mm. Men utsätts ni för ja. några fördomar tycker ni? Är det ja via Facebook eller via sociala medier gör vi det ja. mest. Mm. Ja, ja det är tråkigt. Ja jag är inte ute så sagt i sociala medier. Det är inte ute mm. överhuvudtaget tycker Nej. jag inte. För det är många som skriver sociala medier att det är, det är inte naturligt och att äh, vi tar... Kvinnorna ifrån männen. Och <laughs> ja, det är Får ni stanna med ja, ja. Alltså på inbox eller ja, det är också och... Om att eh, det här sexuella grejer skickar de mycket att mm. eh, vill Jaha. ha trekanter eller vill ni ha men då har du inte testat den riktiga eller då har du inte. Ja. Är det, väldigt det är pinsamt att höra mm. att folk fortfarande mm. beter sig så. Ha. Man kan ju väldigt enkelt svara att eh, forskningen har hittat 6000 olika djurarter där det finns homosexuellt mm. beteende jag menar det är delfiner och svanar och apor och mm. 6000 och jag menar då kan man inte komma och påstå att det är onaturligt Nej, när det är, precis, är så vanligt är också så att det är en del ett av det. Alltså, jag, jag, jag tänker, har det varit speciellt tror du, eftersom du då levde ett heterosexuellt förhållande och Jag har varit kanske, mycket ja. synpunkter på det att du kommer ut som lite mer vuxen Jag vet inte hur ung om du har vetat i hela Jag kom livet. ut när jag var 11 Har barnen reagerat Jag tänker just på dina äldre barn då Har de fått höra någonting eller har de berättat någonting Nej, Nej. Det är ju skönt Det är lite svårt för det att förstå att jag är tjej mm. Mm. För det blir ofta han Och du är kille va? Och lite sådär och så försöker man förklara Men ibland är jag och hon Och ibland är jag en han så att mm. det, Men det kom ja. Man kanske inte ska stressa fram mm. just uh, med mm. det. Är. Vilket ord som du använder. Just att de, att de ser dig som en vuxen och mm. som en förälder och mm. som en del av Emily också. Så. Ja. Att, uh, Har ni, ser ni några fördelar och, eller nackdelar med att vara en bonusfamilj? Någon som ni har tänkt på? Nej, det enda som jag kan tycka är skönt är ju så att de har sina andra föräldrar och man kan få lite barnledigt liksom. Mm. Mm. Det är väl det. Det är ju att jag bor så långt ifrån min familj. Då kan man tycka att okej, okay, nu åker ni till era pappor. Skönt. <laughs> lite semester. Och, det, och att det blir fler vuxna förebilder kanske. Att det är många och att man kan bidra med en liten del. Någon kanske är duktig på någonting och kan hjälpa barnen med... Någonting i skolan till exempel. Och, och mm. sådär då. För mm. ja, det är ju väldigt stor alltså, om, omkrets med vuxna. Liksom. För jag tänker så att det är barnens pappor. Och sen är det deras föräldrar, eller deras respektive. Mm. Deras syskon, mina syskon Jag har alltså, ju, ju sex stycken systrar. Och... Just, mm. Som bor i Finnsbarn också? Nej, det, för det mesta är i Östergötland. Det är en som bor uppe i Norrland. Mm. Men, eh, annars har ju de i Och så har ju 14 syskonbarn. Och, aj, aj, just. Och, och du är härifrån trakten så att säga? Från ja. Linköping från Lin början. Linköping, ja just det. Mm. Ser ni någon nackdel med att vara bonusfamilj som ni tänker att det hade varit lättare ifall vi hade varit en kärnfamilj alla onödiga bråk som mm. kommer kring barnen eller mm. andra föräldrar. Mm. Just det, för det är alltid det svåra där att man mm, har kommunikationen. Ja, se på olika. Mm. Mm. Har ni något speciellt sätt sådär att, ni, att ni smsar eller ringer eller mejlar? Eller? Alltså, det blir mycket chans på sms om man smsar också. så att, mm. Vi har ju tagit upp att vi vill ha kontakten via familjeteamet för att mm. vi kan inte prata med varandra, det blir bara bråk. Mm. Det är bättre att ha någon neutral som Precis, får ja. filtrera igenom ja, det där. Ja. Ja. Hur ser ni på, på framtiden nu de här de kommande åren när Texas kommer bli lite äldre och, och ni kommer hitta en egen familjekultur för det? Men det inte det. Jag har inte jag reflekterat över det så mycket faktiskt. Nej, alltså man försöker bara ta en dag i taget när situationen är som den är. Men planerna är ju på att vi ska utöka familjen, mm. mot minst en till. Ett till gemensamt barn. Man kan ja. säga att Texas blir ju gemensamt barn mm. med två mammor och en pappa. Ja, precis. Och, och så blir det ett nytt barn med två mammor då. Ja. Mm. Så det är väl det vi tänkte. alltså i första planen, sen när vi får oss större mm. och lite sådär. Och sen, ja, men att målet är väl att få det så bra som möjligt för barnen. Mm. Liksom. Mm. Var det viktigt att ni, att ni gifter er? Det påverkar ju juridiskt lite. Tanken var ju då för att det skulle bli enklare och sådär, men eh, nu när är som att pappan finns med i bilden så kommer det ju inte hända någonting. Där, mm. Så att jag kommer ju inte bli juridiskt. Eh, och för mig eh, spelar det ingen roll för att, eh, alltså. Förälderskap sitter inte på papper. Men, Nej, det. men däremot är det enklare att gifta när vi ska ha en till. Mm. ja just det. Mm. E Och Emily planerar ju att bära. Mm. Så att, och då är det ändå enklare för mig om jag ska ha den här adoption eller just det. Alltså, så, ja. just det. så då blir du biologisk mamma och så mm. kan du adoptera och bli juridisk mamma mm. där också. Jag hade ju en vision där en gång att, vi, att ett barn skulle kunna ha mer än två lagliga vårdnadshavare mm, ja, vi, vi får se om det blir sanning i det hade dag. varit väldigt bra i sådana här situationer ja, ja det finns ju liksom många tre, sådana alltså så. eller tre eller fyra mm. beroende på För som, som, eftersom jag inte är målsman till något av barnen så mm. finns det ju begränsningar där mm. ja det är förfärligt det tycker Texas också <här> vad jag kan ta del av i, i skolan och vad mm, jag kan eh, kräva eller mm. vad jag vill ja, vi göra får, vi får lobba för det, mm. våran idé Mm. Men då får vi följa er lite framöver hoppas vi och ha kontakt och, och hoppas att det går bra med både med jobb och med att du kommer att må ännu bättre och att, att barnen får det bra och så håller vi tummarna för eh, Tillökning. kommande tillökningar mm, ja. och, eh, och, och lilla hunden som var ganska ny. Ja. Tack så mycket för att vi fick komma Aha, hit. Tack, tack för att ni fick komma. Och, och tack eh, även till Texas som ropar lite i bakgrunden. Hej, hej! <här> <här> <här> ja, livet i bonusfamiljen är inte alltid besvärligt, ibland härligt men ibland kan det vara lite knepigt tänker mm. jag, att få ihop det med alla föräldrar och, och så men de verkar ju ha framtidsplaner och koll på läget Ja, och vi hoppas att de kommer må ännu bättre och att de kommer kanske få ett barn till att ta hand om mm. Vi önskar dem lycka till helt enkelt Ja, och ni som är nyfikna på mer rättsliga frågor, till exempel när det gäller adoption eller inseminationer så får ni hänga kvar och lyssna på juristen Linda Junggren syding som snart är med också i podden. Ska vi ta lite high and low då? Eller ja, lite det. allmänt vad som har hänt med oss? Lite får det ju handla om oss i den här podden. <laughs> ja. E om oss. Jag tycker ju att det fanns både high and low under våran Stockholmsresa. Mm. Men det mesta var ju väldigt lyckat tycker jag. Och bland annat så var vi ju en väldigt lång dag på Gröna Lund. Och jag åkte allt. Ja. Och då menar jag allt. Jag hade, till, jag hade lapp med mig och kryssade av dem jag skulle åka. Mm. Och det tyckte jag var min haj. Att få åka till exempel ikaros. Att tvinga mig att åka saker. <laughs> Eller se mig bli alldeles likblek. Ja, men det, jag tyckte det var ju otroligt tuff. Till exempel Icaros, den stod ju liksom stilla för att de hade fått något problem med den. Och så släppte de in oss och sen när vi kom fram så stod den stilla igen. Det var några felmeddelande och då var du på väg att backa ur. Och jag tyckte inte att jag tvingade dig så, jag pushade lite lagom. Det var väl det att jag hade lovat att jag skulle åka allt. Ja. Du kunde inte backa på det. Nej. Men ikaros kan ju i och för sig vara både en high and low för man åkte ju jäkligt high upp och sen bara boom, rakt ner mot döden. Det var 95 low. meter och man låg med ansiktet och magen mot marken. Och sen var det 90 km i timmen ner. Mot marken då. Det var riktigt eh, läskigt men härligt. Jag kan känna min ålder i sådana här sammanhang. för att Jag kan ju minnas att jag tyckte sånt här var roligt. Mm. Nu var det mer en nära döden upplevelse faktiskt. Mm. Jag tyckte ju att den läskigaste grejen var den här slänggungan som var I uppe på... 120 meter. Konstigt. Och det minns jag från Köpenhamn när vi var där på Tivoli så hade de ju en ganska hög slängd. Det har jag där ju också. inte ont av Nej. alls. Jag tror det är för att man sitter inte fastspänd lika mycket utan man sitter ju bara i en sån här metallstol. Du litar inte på dig själv att Nej. du skulle hoppa ur. Ja, men det är någonting där att det, den liksom luftigheten gör att det känns som att jag skulle kunna bara flyga iväg och landa i vattnet eller något. Ja, ja. Så min haj får vara Gröna Lund även om vi var ganska möra efter tio timmar där. Och sen så om man tar av Stockholmsresan, det som var segast var ju hemresan. Jag hade ju dumt nog bokat billiga biljetter som krävde tågbyte och då ja, blev vi ju försenade. Men efter den resan kan jag säga, när jag står där med två barn och packning och vi är trötta och ska hem och så är det inte ens platsbiljetter, jag bara... Vem bokar en tågresa utan platsbiljetter? Jag vet inte. Han kan ju inte vara förälder i alla Nej, fall. Nej, det var Någonting hände där med de här regionaltågen där det inte Där kände jag liksom att du är biljett. bonuspappa. Att det hade jag ju aldrig gjort. Nej, jag tror inte att det hade med det att göra men det var så mycket billigare så jag kunde inte motstå att ta regionaltåg. Däremot så en liten bonus efter första sträckan var ju att vi kom till Västerås så att du fick träffa en av mina bästa kompisar Patrik. Han fick träffa en sur och Ade Maria. Nej, det var inte så farligt. Men vad är din high and low? Mitt high den här veckan. Ja, det, alltså jag har ju mycket high. Jag tyckte det var jättekul att åka till Stockholm. Jag tyckte det var kul att Helle fick träffa sin syssling. Silvia? Silvia? Ja, jag sa Sylvia. Jag sa det bara med. Jag tyckte du var Silvia. Slightly igrade i, men jag menade Silvia. Och eh, de har ju himla kul tillsammans ja, när de träffas. Absolut. Och sen, alla de här intervjuerna vi har gjort tycker jag ju alltid är fantastiskt roligt. Mm. Att få träffa människor som lever i bonusfamilj och miljö, höra deras stories. Och sen tyckte jag det var ju väldigt kul när vi var och hälsade på i Bonnierhuset. Just det, det var när vi skulle intervjua Amelias chefredaktör Maria Sognefors. Mm. Då kände jag mig proffsig. Då satt vi i deras lilla poddstudio. Så din haj var lite blandat Stockholmsresan? Ja, det tycker jag. Men den här veckan har varit väldigt rolig. Alltså, vi har varit med i Bonusmamman och vi har sett Ivalin och Lycke springa sån här Military fitnesslopp. Mm. Mm. Och Ja, nej, men det har varit mycket kul. Mycket haj. Vi har ju även avslutat vårt speciella projekt med specialavsnitt om sorgbearbetning. Mm. Det fjortonde och sista avsnittet som heter avsnitt 13. Vi är ju inte bra på det där med att numrera våra avsnitt. Jo, men det var för att det var 12a och b. Precis. Och där var Anders Magnusson med, vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Och den serien av avsnitt är jag väldigt nöjd med. Och det kommer säkert att påverka våra liv lite framöver. Det här mm. med sorgbearbetning. Mitt low är att jag tycker att ibland så är det väldigt... Det är så skört eh, själva nätverket runt en bonusfamilj. Men det är också kanske för att det hänger på väldigt många människor. Nej, det hänger inte på väldigt många människor. Men många människor är inblandade. Det är ju ex och ex nya partners. Och nu sist så är det ju mitt ex och hans ex som är lite oense. Mm. Och då är vi lite inblandade på grund av att vi har barn som är inblandade där. Ja, så vi behöver inte gå in så nej, detaljerat på det. Men Jag det bara känner det att ibland det blir liksom inte mycket andra andrum som det är så många relationer. Jag mm. tror inte att det liksom egentligen är att människorna överlag är bråkigare med varandra eller någonting annat än, än kärnfamiljer. Det är bara att vi är fler. Det är fler som... Det spelar ju roll ifall någon får ett nytt jobb. Mm. Det spelar roll ifall någon behöver ändra schema och sånt. Och det... Får vi ju försöka att parera- men ibland kan jag säga- ja men nu tyckte vi att det här var så bra- och så ska det ändras. Och ja, det är lite, känna... lite skörare. Lite mer lätt rubbat kan man säga. Ja, och vi lätt jag... rubbade i bonusfamiljerna. <laughs> och jag kan känna det också- att om man har någon nära vän- eller anhörig som inte mår bra- så påverkar det oss- och om vi- påverkas av det så påverkas barnen av det. Och det blir också lite sådär som man kan känna av, av och till när, när vårt nätverk, om vi tycker att det är är till på något sätt. Men det är också priser man får betala för att ha relationer. Jag tänker att jag skulle inte vilja ha motsatsen att jag inte träffade någon och inte hade några relationer alls. Nej, och det är ju tyvärr ganska vanligt i Sverige. Det fanns väl någon undersökning som visade att Sverige hade flest ensamhushåll i hela världen, tror jag. Är det sant? sätt per kapital. så. Det låter ju otroligt, men oj då. Mm. Nej, men det finns tyvärr många som inte nästan träffar någon annan. Ja, alltså det var väl lite mitt low. Om man nu ska hitta ett low så tycker jag att det här hade varit skönt med lite mer andrum mellan saker och ting som man måste ta i tur med. Antingen mm. praktiska eller känslomässiga problem. Eller situationer. Allting behöver inte vara problem bara för att det är en situation. Nej. Nu så ska vi väl grotta ner oss lite i juridik igen, för det var ju ett tag sedan. Det är så roligt för Linda säger alltid, ja men det är så tråkigt, det är så tråkigt och torrt med juridik och lag och sånt. Fast vi har alltid himla kul när vi pratar med Linda. Ja, hon är ju kanonhärlig och spontan och det blir roliga samtal. och vi kommer att nämna det sen också, men Linda har ju också en podd tillsammans med en man som jag just nu inte kommer ihåg vad han heter, men det är en yngre man än mm. vad Linda är. Jag tror att han var kanske tio år yngre eller någonting. Den heter Familjens jurist och det finns två avsnitt ute just nu. Och nu kommer en slogan som jag kom på precis nu. Ja, spännande. Familjens jurist, inte alls trist. <laughs> Nej, det är bra. Sen har ju Linda även en blogg som heter Familjen och du. Googla på den. Familjen och du, nu. <laughs> <laughs> du är drottning på rimma. Verkligen. Ja, men då kör vi igång. Linda Junggren Syding. S Syding? Nej, ingenting var på Syding. <skratt> <skratt> Hej och välkommen tillbaka, Linda. Ha! Ah. Och nu heter du inte bara Junggren utan även Syding. Det stämmer. Men du var inte gifta igen. Nej, utan jag gav min man i eh, julklapp att jag lade till hans efternamn. Ah. Så jag heter Linda Junggren Syding. Just Hur slog det. du in det? <skratt> I paket? Nej, jag tog, ni vet det, den här bekräftelsen man får från Skatteverket. Uh -huh. Den där trista blanketten. <laughs> den liksom rullar ihop med ett snöre runt och in i ett paket. Ja, men det är ändå men vad ju. sa han? han? Han blev väldigt röd och glad. Ja, mm. oh, Det kom till och med en sån här liten tår. Mm. Jag kanske inte ska gå med på att heta Erlingsson... Ja, Erlingsson. <laughs> <laughs> Nej, jag ty det tycker jag inte du ska hedda. Ja, Ärligt jag kanske inte ska gå med på det. Hur Men då lätt det är det, som hände? Jag kan ju ge det det present om några år. Du kan ju ha present Det blir dåligt. Jag har efter. Jag det perfekt. Tack Linda. Nu vill du tänka på morgongåva? jag tycker mest att det var praktiskt att vi tar bort ett namn från våra brevlådor. Där vi har fyra efternamn just nu. Ja, så. Att, mm. Ja, jag tror jag kommer hit där, alltså. Mm. Apropå namn så har vi ju tidigare i det här avsnittet pratat med Emily och Emily. Emily med I E och Emily med Y som mm. bor ihop i Finnsbong och har en barnfamilj. Och då är vi ju lite nyfikna på det juridiska, hur det funkar. Är det något speciellt med ett samkönat par vad gäller adoption eller om man vill ha barn som två kvinnor till exempel. Ja, just det. Alltså, lagstiftningen skiljer ju inte någonstans Nej. på, på liksom samkönade par eller heterosexuella par. Nej. Lagen är skriven alltså neutralt och där får man ju inte liksom diskriminera. Nej, det är bra. Så att lagen är i och för sig densamma. Mm. Men, men det kan ju ändå bli liksom specifika utmaningar. Mm. Eh, exempelvis i föräldrabalken så är det ju skrivet på det viset att ett barn kan bara ha två juridiska föräldrar. Alltså två legala vårdnadshavare. Mm. Där har jag ju en plan. Du har redan ja, sagt att har... du tror att det kanske kommer att händas. Ja, jag tänker det. lobba för att det någon gång i framtiden. Det behöver inte vara nu. Det kan det vara om 20 år. <laughs> men då ska ett barn kunna ha fler vårdnadshavare. Ja, ja. Det är min dröm. Och idag har ju barn redan i, i och regnbundsfamiljer. Mm. De har ju flera föräldrar. Ja, just det, bara att, inte, att man. Är inte är det, ja, Precis, det är bara det att de inte är juridiska föräldrar, men rent socialt och, och liksom så, så är det ju. Mm. Det finns ju en boksfamilj med, ja, men det är ju tre pappor och två mammor eller tvärtom, men det mm. finns ju alla konstellationer. Mm. Och Emily var ju gravid när de träffades, och sen så har ju de gift sig. Och då kunde Jag tror det var ju... Emily som var gravid. Emily. Jag tror att Emily, Emily var gravid och träffade Emily. Jaha, då har jag tänkt tvärtom hela tiden. Då får jag be om ursäkt för det. Men så var det säkert. Och i så fall kunde ju Emily ha adopterat det barnet om pappan inte hade liksom varit med i bilden. Jaha. Men, men om det finns en biologisk pappa så måste väl han ändå godkänna det. Ja, alltså eh, delen är ju, den fastställs ju alltid av hänsyn till mm. barnet. Så ska barnet veta vem som är biologiska föräldrar. Mm. Men, men pappan kan ju då ge sitt samtycke och så gör man en närstående adoption heter det. Mm, det. Och det kan man ju göra i alla konstellationer. Ja, och då spelar det ingen roll om man är gift eller inte? Nej, det tror nu får jag väl lägga in, det tror jag inte. Eh, utan det räcker att man lever tillsammans och mm. har liksom... Under äktenskapsliknande förhållanden När mm, man ska ju såklart ha en stabilitet för barnet mm. i alla adoptionsfrågor. Så tittar man ju inte kanske nödvändigtvis på om man är gift eller inte- men om det finns en stabilitet och kontinuitet som ger barnet en tillräckligt trygg plats och framtid. Mm. För att få ansöka om utlandsadoption vet jag att de vill att man ska vara gift. Ja, så kan det vara. Mm. Och där varierar det också från land till land. I olika länder sätter ju upp olika typer av krav- på vilka som får adoptera. Mm. Där kan det ju vara svårare för gaypar. Vet jag att vissa länder inte godkänner. De som adoptivföräldrar. Konstigt nog kan ja. vi tycka då. Ja. Jo det finns ju många länder fortfarande. Som inte godkänner mm. samkönade par. Som föräldrar. Ända. Jag tänkte på en sak. Nu när vi pratar om samkönade föräldrar. När är adoptionen Jag tänker att den faller två kvinnor. Bestämmer sig för att nu ska vi skaffa barn tillsammans. Mm. Och så blir den ena gravid. När kan det bara adopteras? Det kan inte adopteras redan i magen eller? Nej, det går Nej. inte. Så vad händer då ifall, ifall de separerar innan barnet föds? Då är barnen då tillhör tillhör det Men barnet? Ja. Mamma som har det i magen alltså. Alltså svensk lag är skriven på det sättet oavsett om du är ett samkönat par eller ett heterosexuellt par så om paret inte är gifta med varann mm. så får mamman alltså den som bär barnet och mm. föder barnet Får automatiskt en samvårdnad av mm. barnet. Och en samkönad partner mm. eller en heterosexuell partner mm. måste då särskilt liksom, en heterosexuell partner, pappan i det fallet, mm. måste då ansöka om eller snarare anmäla bara, meddela mm. vi ska ha gemensamvårdnad. Mm. Så vidare fördödskapsfrågan är utredd och klar. Mm. Medan en, en samkönad partner mm. får ju då ansöka om adoption. Mm. Jag det kvinnan, kan ta ett tag ja. Det kan ta tag. Jag tänker alltså att kvinnan kan ju kanske inte säga Nej du är inte pappan Ifall det, Då görs ju en utredning och pappan ja. är pappan Och så ja. kan inte hon säga Men staten har en, en skyldighet att inte ja. reda skapet. Mm. Men en äh, kvinna då som är ihop med en kvinna Blir ju inte samma sak riktigt att... ja, Hon får ju ensamvårdnad och Hon som har fött barnet får mm. ensamvårdnad ja, Men den, med en partner tänker jag på då ja. Hon men har det... inte så mycket rättigheter då Nej och där har vi ju exempel För det här. har det har blivit väldigt olyckligt. där mm. ett samtjänat par. I det fallet var det två kvinnor. Där de hann separerade mm. Innan adoptionen hade gått igenom. Mm, och alltså. ofta när man separerar. Då kanske det ligger en konflikt. Mm. Och, och Vilket betyder att. Den partnern då eller kvinnan som inte hade fött barnet fick mm. inte ens umgängesrätt mm. Nej, det var det barnet. jag tänkte. Ja. Att det måste ju kunna uppstå den situationen. Och det är ingenting som man kan skriva någonting innan. Alltså tyvärr kan man, man kan skriva och, mm. och man bör skriva. Mm. Därför att, att har man skrivit någonting, man har ju moraliska förpliktelser mm. mot varandra om inget annat. Men rent juridiskt kan du inte verkställa ett sånt avtal. Nej. Du kan inte avkräva. Uh, för att det trumfas det liksom varit. av den andra lagen. Man kan oh. inte föranda bort Nej, de det rättigheterna. Nej, det går inte. Mm. Uh, men det finns i och för sig, det finns en paragraf som möjliggör, inte bara för så att säga, en, en samkönad partner som då inte har vårdnad, utan även en mormor, eller farmor, eller farfar, eller någon annan närstående, att uh, ansöka i tingsrätt om att få umgänge med barn. Men den används ganska sällan. Mm. Därför att om inte de som har vård själva går med på att låta exempelvis mormor träffa barnet. Mm. Då är det oftast en konflikt som gör att tingsrätten bedömer då att, att konflikten i sig är så pass skadlig för barnet. Så att mm. man vill inte utsätta barnet för mm. den konflikten genom de att framtvinga liksom, ett umgänge mm. med mormor om, om föräldrarna inte vill det till exempel. Mm. Så att, men det, vi pratar ju i, i podden som... Ja, just det, du har här mm. ja, Familjens jurister pratar vi just med den här experten Caroline Sörjard som är väldigt duktig på de här eh, frågorna. Mm. Det kan vi ju rekommendera allra första avsnittet som handlar om regnbågsfamiljen. Ja, där pratar vi mycket om just samtjänat föräldraskap mm. och utmaningar om man särskilt ska tänka på... Hon är jätteduktig på de frågorna och förklarar väldigt bra. För det är, det är en del att tänka på. Mm. Men hon tror ju att den paragrafen just kan faktiskt bli en sån här öppnare. För mm. just samkönade par att också kunna få umgänge med barn om de inte ha varnat dem. Mm. Eftersom man bara kan då ha två juridiska no, förlorar. Ja, för det är ju lite bonusfamilj. Vi har ju pratat mycket om vad händer... När man har varit i ett barns liv väldigt många år mm. och separerar. Det kan ju vara att du har varit med ända sedan Not bebis. First. Vi träffade ju någon som, en annan. Då var hon ju ett år när hon träffade. Och sen så separerar de väl kanske när de var femton. Ja. ja, och då ville ju bonuspappan fortfarande vara med. På banan. Men den biologiska mamman tyckte inte det. som hon hade gjort slut då. Mm. Och då tyckte han att finns det ingen rätt för mig. Som bonuspappa att fortfarande ha umgänge med mitt barn som jag har känt så länge. Alltså det finns ju en juridisk rätt i den bemärkelsen om man då inte vill använda den paragrafen mm. som jag pratar om. Samtidigt kan jag tänka att en 15-årig pojke om det nu var det i det här fallet. Jag tror det var en pojke. Han kan ju bestämma själv. Mm. Han har ju kommit upp i en ålder där mamman kan säga jag tycker inte om det och det kan ju vara känslomässigt jobbigt för en mm. 15 åring att hantera och vara illojal liksom mm. med sin mamma. Men, men han är ju fullt fri att kunna ta ett beslut och träffa Bonuspappan mm. om han vill. Mm. Det är väl svårare kanske med barn som är åtta, nio, ja. tio. Där har man ju verkligen ingen chans. Att... Nej. Även om barnet själv skulle vilja det. Ja, det får ju chans. utgå från barnet, det har vi också sagt. Ja. Även om det då i framtiden skulle finnas en, en lagstadgad möjlighet till att ha flera så får du utgå från barnet ja. vad den vill. Och så. Ja. Men ofta så blir det ju kanske föräldrar som i sin ilska mot varandra kör över barnets behov. Jag tänker att ett barn som har haft en vuxen människa hela kanske från alltså flera år eller kanske bara ett år i ett långt tidigt barns liv. Att det sätter ganska stora sår när den bara försvinner. Och biologisk Jag är exempel. Eller... på det är min vänskapskrets. Mm. just den väninna som ah, där, där bonuspappan försvann plötsligt mm. väldigt liksom abrupt, och utan en chans att hon fick säga hejdå eller någonting. Mm. Hon har ju förstått det sen i vuxen ålder. Det har ju verkligen präglat mm. hennes sätt att kunna knyta relationer. Ja, Hon har ju en övergivenhetsproblematik. Ja. Liksom, för han försvann bara. Ja, det är lite läskigt att ja. tänka. Ja, men Jag tror att vi missar det. Jag tror att vi missar ja, den. Vi tänker på papp biologiska pappor och biologiska mammor när ja. de försvinner. Jag tror att vi i dagens nu... Har missat lite att det finns andra vuxna nyckelfigurer i barns liv som också försvinner. Verkligen. Och lagstiftningen hänger ju aldrig med. Nej. Vi liksom socialt och kulturellt går vi fortare fram än, än lagstiftaren mm. som är lite mm. seg ibland. Ja. Sen tänkte jag också på det då. Till exempel nu om Emelie och Emily väljer att skaffa ett gemensamt barn. Hur funkar det då? Då kan man ju lösa det på olika sätt. Och då kanske det kan vara svårt att fastställa en biologisk pappa. Ja. Påverkar det på något sätt en adoption? Alltså skulle det vara lättare då, eller blir det till och med svårare om man inte hittar någon som ska. Så att säga godkänna. Jag tror det kan bli svårare därför att statens utredningsskyldighet sträcker sig ganska långt och då, då, då tror jag att man kan fördröja den processen snarare. Mm. Nu, nu kan man ju idag, insemination är tillåtet idag, det ändrar man ju lagstiftningen. Förr för fick man åka till Danmark till exempel. Ja och det är, det är tyvärr många som måste göra fortfarande för köna i svensk mm. sjukvård det är ja. så långt så att många vill inte vänta. Man måste dessvärre mm. göra det i alla fall. Och exakt hur det ser ut där kring, därför att där har man ju donationsregister och mm. där registreras ju så att säga den biologiska pappan. Men han har ju redan på förhand av sagt sig. Ja, det. Så att där tror jag det kan gå fortare om man då exempelvis använder insemination mm då kan man ju ganska snabbt få ett sånt ett skynsbeslut. Men man inte säga vad snabbt är det som jag inte. Är. Och när ett barn då är adopterat så har barnet rätt att få reda på vem föräldern är eller vem pappan är såklart. klart. Mm. men han har inga det finns inga andra som liksom juridiska eller någonting. Nej. Det har man ju då sagt sig som donator att, att man inte gör anspråk på några juridiska liksom, mm. vårdnader eller någonting annat. Ja just det, men är det bara åt det hållet att barnet får veta vem som är donator och får sen själv välja om hen ska ta kontakt eller inte. Men donatorn kan väl inte få reda på att ja nu har jag tre barn eller nu har jag 18 barn. Eller? Nej. nej, men i risk för att jag säger fel nej, men nej. Det är bara åt ena hållet, det ska, mm. ska vara som ett, ett skydd för, för barnet för ja. barnet ja. att kunna ta reda på sitt ursprung. Och det blir också upp till barnet om barnet vill efterforska mm. det och ta mm. kontakt eller inte. Och om man då skulle sköta det privat så att säga, eller att man eh, får hjälp av en kompis eller någonting sånt här och gör mm. en egen insemination då, mm. och den personen inte vill bli avslöjad eller... Då kan det vara risk för att det också drar ut på tiden mer. Så att rekommendationen är att gå den officiella vägen helst då. Ja, definitivt. Eh, om man vill göra en, ett snabbt förfarande och kanske också då hänsyn till barnet. Mm. Eftersom det är ju den, den inställning lagstiftaren har idag. Sen kan man ju personligen ha några olika uppfattningar mm. om det. Men enligt svensk lag i alla fall så... Ska ju barnet ha rätt till att veta ursprungsdelen, mm. Men men där vill jag liksom inte tycka till om Nej. det ska göra det ena eller det andra. Mm. Men det jag ser är att, att det går ju fortare ja. om staten inte behöver göra en föderskapsutredning. Mm. Utan där man har en donator eller någon som kliver fram och säger it's me. Ja. Ja. Och om någon är överens. vi säger man är överens. Ja men jag hjälper er. Ni vill ha barn och... Och sådär. Mm. Och sen då efter nio månader kanske Martin verkar väldigt mycket manen... här och sig, <skratt> <tycker jag. skratt> Ja, just det. Som någon lyssnar, och jag har inga barn just nu, men nej. <skratt> jag, <skratt> jag, jag vet ingen... inte om man skulle vilja ta ett dopp i den renkolen, <skratt> Ja, just det. Det var bra. <skratt> Små knattar med kepp som håller på i Göteborg. Nej, nej. Ja, det... Och spela yes. jazz. Ja, precis. <skratt> Drar dåliga Göteborgslitsar. Vil vilken härlig kombo. Ja. <skratt> <skratt> Nu kommer han av sig. Nej, det var väldigt roligt. Men, det var det faktiskt. Men då tänker jag att man kan faktiskt då ändra sig som, som pappa. För då är man ju biologisk pappa. Och då skulle man ju kunna kräva rättigheter. Även om man har... Då, kanske gjort upp med det här. Till exempel samkönade. Så då hade man inte kunnat liksom skriva papper. Av, kanske. Ja. Kanske kan man i de fallen också skriva papper. Om det är så att man vill. Liksom verkligen förhypa sig. Att, att ta reda på hur man ska göra. Jag tycker så här, oavsett vad man har för plan. Mm. Det är jättebra. Att gå och prata med en, en jurist. Som. Mm är väldigt liksom mm. insatt i de här frågorna- och praktiskt har jobbat. Caroline Sörjald, som jag nämnde, är ju mm. en- som också har varit med i Pride-sammanhang. Dels är det liksom de legala aspekterna kring vårdnad- och rätt till umgäng och så- som man kanske vill gå och prata om. Men sen har du också allt det vanliga. Mm. Vem ska ärva? Mm. Hur blir det när vi flyttar ihop? Vi kanske är två par- som bor tillsammans med barnet. Ja, hur, just... hur liksom... Vad får du för konsekvenser mm, också mm. ekonomiskt och trygghetsmässigt? Så att om man är hetersexuellt par eller samkännad par det spelar ingen roll om man ska skaffa barn så finns det verkligen anledning mm. att prata igenom framtid hur gör vi om det här händer? Och då ska man ju såklart ta beaktande också bara vilka är de juridiska föräldrarna för det är det som för ett, ett genomslag i mm. vem som ärver och hur det liksom är uppsatt. finns ju en nivå till med surrogatmödraskap Ja, och det är ju inte tillåtet då i Sverige. Men Nej. det är ju många som gör det ändå, mm höll -hmm. jag på säga. Men, men, eller det är men det. lite utan att... Ja, ja mm. och då upprättar man väl liksom dokument och avtal i, i det sammanhanget man är. Eller, mm. men, men i Sverige är det ju inte tillåtet. Och det kan, vet jag inte om du vill ta ställning till, men spontant kan man väl säga att det... Låter eh, lite lurigt att börja gå den vägen kanske. Ja och där, det svåra tycker jag är att bedöma liksom graden av frivillighet hos den som ska bära. Som mm. ska vara surrogat. Om det, om det handlar om att exploatera liksom fattigdom och, ja. och utsatta kvinnor på olika sätt. Så mm. det är klart att det känns väldigt fel och väldigt olustigt. Och det tycker jag är så svårt att avgöra. Hur vet man att det är en kvinna mm. som gör det av... Mm. Ja, men rätt anledningar ja. om det ni finns sådana, men som i alla fall inte liksom används bara som en kroppslig behållare för ja. att man ska få pengar och mm. överleva. Ja, men då har vi pratat lite om det här och det finns ju tydligt jättemycket mer att prata om. Men din rekommendation är att oavsett vad man bestämmer sig för så kontakta en jurist. Och det låter så här säljigt och tråkigt. Ja. Liksom, som att, ja. men, men faktum är att det kan ju vara så många olika individuella faktorer. Och, och liksom en, situationen är ofta unik. Två mm. familjer ser sällan exakt likadana ut eller har samma förutsättningar. Jag säger det i all välmening av ja. omsorg. Därför att är det någonting... Som är tråkigt. Så är det att sitta på andra sidan. Ja. När allt har havererat. När det är konflikter. Mm. När krisen är ett faktum. Och alla brakar med alla. Och barnet far illa. Mm. Liksom. Så att det är ren och, mm. Nej, och men Det är bättre att sätta på sig säkerhetsbältet. Innan man krockar. Ja, och vi ska väl i samband med det. Även då tipsa om till exempel. Att sambopar bör skriva någonting. Till exempel. Och där har ju vi. Slarvat, vi, jag vet inte om vi lovade dig senast Linda, du var med i avsnitt 33 tror jag, det var i höstas, hösten 2017. Att, jo, det är klart att vi ska skriva testamente. För om det skulle hända någonting så skulle det vara väldigt konstigt. Ja, att... vad skulle hända med symbolerna, va? Ja, mina fi, fina turkiska handknackade handkrackade symboler <laughs> som vi gärna vill ha. Ja, Nej, men jag ska ha dem. En är ju... france kvinna Ja, just det. Vi Vem... henne då. Och får förlängning. Jag vet inte. Bella, vill du, ha, vill du bo hos Martin ifall vi separerar? Jag har ju rätt snygga ögonfransar redan. Tycker jag själv. Om man bara <laughs> hittar dem. Ja, just det. <laughs> Nej, men det är ju, vi får ju ta tag i det här. Vi ämne. tar tag i det här. Om och tycker så. vi att alla ska lyssna på... Familjens juristpodden. Och läsa Lindas blogg som heter Familjen och du. Ja. ja. Det kul. Så ses vi om ett år igen tycker jag. Inom ett år. Ja för då har vi ju gift oss. Vi får nästan träffas före bröllopet. För att några sista tips ifall vi behöver skriva någonting. Ja, och då är det att jag hjälper er. Vi Då får ni personlig service. Tack så Anpassat till er speciella person. En speciell form för symboler symbolformen Symbaltestamentet. Ett symbol ja. Sy symboliskt Det är bara symboliskt. Ja, just det, ja, det är för den <laughs> gången också. <laughs> det är klassiskt. återanvända själv. <laughs> Lika roligt denna gången. Ja, Framgången för en podd ligger i de usla ordvitsarna. Ja. Tack Linda och lycka till, vi ses igen. Tack själv, kul att få vara Hej då. Hej. Ja, vi tackar Linda Ljunggren-Syding som numera då är våran kollega som poddare också. Och vi önskar henne lycka till med den podden som är förstås inriktad helt på juridik. handlar om livet, döden och kärleken. Nej, det var någonting sånt <laughs> ja men det kan det göra. Re första avsnittet var ju Regnbågsfamilje, det var ju lite lämpligt. Ja, lyssna på den. Nästa vecka har vi en annan härlig och rolig tjej som heter Vivi Valin. Hon har det absolut roligaste Instagram-kontot om du är förälder. Mm, det mm. heter sanningar. Och det är verkligen det. Det är Nej. precis som det är. Det bara sitter som en smäck. Man förkänner igen sig. Jag tror att det är för att hon är från Göteborg. Det är därför hon är så rolig. Det kan jag inte tänka mig. Även solen har fläckar. <laughs> du menar att hon skulle vara undantaget som bekräftar regeln? Nej, hon är solen som har fläckar. Jaha, så att allt är bra förutom att hon är från Kortedala. Jag har inte sagt det, jag tänker inte vända hela Göteborg mot mig, men jag tycker inte att det är hennes starkaste drag att hon är född i Göteborg. Nej. Nej, det är det nog inte. Men väldigt rolig och trevlig, och henne får ni höra i nästa avsnitt. Ni kan ju som vanligt hålla lite utkik på våran Instagram, Bonuspappan och Plusmamman, eller på Facebook, och där finns även den här Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där tycker jag att det har varit flera spännande frågor på senaste tiden. Ett till som jag kan säga är att man kan scrolla tillbaka och se gamla frågor om man vill kolla mm. i gruppen. Få lite inspiration eller så kanske man hittar en fråga som man själv har funderat på och så finns det lite olika svar. Vi är ju inga experter. Just det, det har vi glömt att säga nu de senaste 60 avsnitten. Ja. Men alla de tio första så sa vi det varje gång att vi inte är experter, för det är vi inte. Nej. Och jag kom på det nu så att våra råd får ju gälla oss egentligen. Står bara för oss. Och Martins råd står bara för Martin. <laughs> vi är experter på vår egen bonusfamilj. Eller vi hoppas kunna bli det i alla fall. Och lyssnar ni via podcaster eller iTunes får ni gärna klicka i ett litet betyg. Vi kräver inte att ni sätter någon femma på oss. Men ju fler betyg desto bättre. Vi rekommenderar det starkt. <laughs> ja, just det. Eller vad det man säger? <laughs> Och så kan vi till slut påminna igen om de 14 korta avsnitten som har lagts ut på lördagar om sorgbearbetning. De är vi själva nöjda med. Jag tror att ni som lyssnar kommer att lära er någonting om olika myter och klyschor som är om sorg, till exempel det här att tiden läker alla sår, så är det inte alls och varför får ni veta om ni lyssnar på de avsnitten. Och om inte annars så tror jag att ni kommer bli nyfikna på att antingen köpa eller låna boken eller kanske gå en kurs. Mm. Kanske hos Anders Magnusson. Och vill ni så kan ni gå in på www.sorg.se och läsa lite mer där. Är det slut nu? Det känns så tomt när vi inte har något tema eller någonting. Ja, vi får ladda med ett rejält tema till nästa jag ska gång. Jag vi ta ett pyttelitet tema. Ett pyttelitet. Ja, jag tänker prata jag något? prata med en väninna och eftersom hon är min väninna så kan jag outa henne. Jag ska inte outa henne men jag kan outa det vi pratade om. Men inte säga namnet. Nej, precis. Hon är bonusmamma och hon har inga egna barn, precis mm -hmm. som du. Mm. Så tyckte hon det att är man liksom eh, självisk om man försöker att vilja och önska lite egen tid med sin partner? Det beror lite på, eh, har de flyttat ihop eller inte? Hur mycket kan du avslöja eller ska vi bara... Ja, i det här fallet så bor de ju tillsammans och de har dessutom barnet, inte riktigt heltid men lite mer heltid än vanligt de, mm. Barnet är hos den andra föräldern mm -hmm, varannan mm. helg. Ja, just det. Mm. Och då känner hon att hon skulle vilja ha mer tid med sin sambo då, ja? Ja, alltså, varför, och då sa jag då, svarade jag, att varför skulle inte en bonusfamilj ha rätt att skaffa sig barnvakt och ha lite mm. handtid precis som en kärnfamilj? Mm. Det är ju precis samma sak. Ja, men det kan ju vara då så att man som bonusförälder till exempel, som, som jag tänker då, att jag hela tiden måste förtjäna barnens kärlek och jag måste hela tiden visa min partner, jag måste visa dig att jag inte bara älskar dig utan att jag har köpt hela paketet, jag är till för hela familjen. Mm, jag tänker att i en kärfamilj så, så kan båda föräldrar säga ja, oh, men oh, vi behöver åka iväg, vi mm. Inte att man är trött på barnen, men man är trött liksom som förälder. Mm. Men att, man, det är tabu att säga det som bonusförälder. Att, shit, vad jobbigt det är att vara förälder liksom. Ja, eller om jag skulle säga att jag är trött på barnen eller något av barnen. Mm. Då skulle det liksom vara indirekt kritik mot dig och kanske den biologiska pappan mm. på något sätt. Ja. Det, det skulle kunna uppfattas att ni har fel i uppfostran eller att, att barnen är en biologisk del av dig. Och att du då tar åt dig kanske. Ja, men bara för att vi skulle ha en kort variant av temat så mm. säger vi bara snabbt att vi tycker att... Man ska absolut få ha lite längre sammanhängande semester med bara sin partner. Och förhoppningsvis finns det ett litet nätverk av till exempel släktingar eller vänner. Där då barnet kan sova över någon extra natt kanske om inte den biologiska föräldern i den andra familjen, ställer upp och byter veckor. Till exempel på sommaren så där att man istället för att köra varannan vecka eller varannan helg så kör man två veckor i taget. Och sen ska man ju inte spotta på grejen att bara ta en liten kort semester som du och jag gjorde. Det var himla upphyggande. Jag blev det vår sommarens enda... Det var sommarens egen enda egen tid för dig och mig, kan man säga. Ja, och då träffade vi bara... Två barnen och en av deras kusiner och kusinens sambo. <går> Nej, jag menade vår lilla utflykt till Ödeshög. Ja, under den utflykten träffade vi bara Saga och Ivarin. Ja, just det. Gjorde vi. Och Amanda och Tobias. Vi är sämst på egen tid, Martin. <går> Men vi hade mycket egen tid. Ja. Det var härligt. På tal om det så kan jag ju rekommendera tjänsten Änglavakt. Mm. De passar barn. Det känner jag till. Ja, så googla på det, Änglavakt, om ni behöver barnpassning och egen tid och annorstädes. Och precis nu innan vi slutar så kom jag på att vi ska även säga att vi fortfarande stöttar Elas hjältar. Vi hade med en intervju med Katja Karlberg som drog igång det här privata projektet med insamling av pengar till sjuka barn. Hon finns nere i Helsingborg, men vem som helst kan förstås gå in och bli medlem i gruppen på Facebook och skicka en liten peng. För det kommer till väldigt stor nytta. Alla bäckar små bilder en stor å. Mm. Och så kan dessa barn få en liten roligare upplevelse i mitt alltid tråkiga, i, i allt tråkiga. Mm. Ellers hjältar alltså. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hejdå! Nu blev det ett litet tema i alla fall. Ja, men det var väl det känns bra. Känns det jobbigt för dig nu att du inte stod med på ditt vad kallar du det här? Flödesschema? Mm. Eller vad kallar du det? Ja, stolpar? Ja, ja, manus. Men det är mest eh, ord, stolpar, siffror frågetecken. Jag förstår mig inte på det. Nej, men jag tyckte det gick bra. Jag tror att när du drar igång något spontant så brukar jag kunna hänga på. Som hela podden.